Yeah! Välkommen till hat programmet där vi släpper tyglarna och tycker till. Jag som är värd för kvällen heter Samson. Likt många av er hatar jag mycket, men jag hatar med stil och kreativitet. Veckans ämne är slager. Varje svensk har någon gång sett eller hört något relaterat. En gång om året så samlas då talanglösa artister inom situationstecken och låtskrivare och skapar lättsmält drabbel de kan pusha ut i 111 delfinaler för att sedan skicka det bästa bidraget till en europafinal som skämmer ut hela kontinenten. Här stannar de flesta människor med i min argumentation och börjar påpeka att det faktiskt finns något som heter ironi här. Och visst, fine, en hel del människor ser säkert förslag i Västervalen ironiskt. Någonting man pekar och skrattar åt och sen diskuterar förtjust, herregud vad de hon på sig, runt kopiatorn på jobbet. Här är dock min bif. Var finns de människor som ser och lyssnar på slagar på riktigt? Men jag kan köpa att vi svenskar omedveten om vår egen idioti gillade slagar på 80 och tidigt 90. Under den perioden befann sig i Sverige i var Filip och Fredrik dubbat DDR-Sverige. Ett litet skitnördigt Sverige som inte hade öppna ögonen ordentligt. Ett litet Sverige som trodde till exempel att en boykott av Coca-Cola från Sverige skulle göra det minsta för att påverka ett multinationellt företag. Men efter då den här imaginära murens fall... Philip på Fredrik sätter det ungefär samtidigt som TV4 blev tillgängligt för alla svenskar så finns det fort faktiskt ingen ursäkt. Nu vill inte jag vara smakpolis här och självklart får man gilla slager hur mycket man vill men det verkar inte finnas någon som gillar slager på riktigt. Alla jag pratat med säger att de gillar det ironiskt. Hur kan det gå upp? Man kan väl inte år efter år se 111 delfinaler ironiskt? Det tröttnar man väl i så fall på. Men Jag tittade ironiskt på några avsnitt av Days of Our Lives, men efter ett tag så tar ju det roliga slut och det ironiska är inte roligt längre. Så varför slutar man inte bry sig om slagen till slut? En delar det är ju förstås tradition, men hur långt kan man egentligen komma på tradition? Om man tycker att det är en ganska pinsam upplevelse som, som har ett ironiskt värde, vill man verkligen att det här ska vara en industri som återkommer varje år? Borde man kanske istället vilja att den ska försvinna? Melodifestivalen är genom tiderna det mest sedda underhållningsprogrammet i Sveriges Television. Man kan inte komma så långt på ren ironi. Jag tycker inte på något sätt att man inte får gilla Schlager, smaken är som baken. Men jag tycker fan med att man kan stå för att man gillar det i alla fall. En liten fotnot här, Schlager är tyska för slag eller hit. Och inte någonstans i den definitionen kan man hitta halvtonshöjning eller osmaklig.